יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יאתרי בנו. בני כהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו. אלקנה בנו, ואביסף בנו, ואסיר בנו. פחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו. ובני אלקנה, עמסאי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה.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 בין מחת בין עמסאי, בין אלקנה, בין יואל, בין עזריה, בין צפניה, בין תחת בין אסיר, בין אביסף בין קורח, בין יצהר, בין קהת, בין לוי, בין ישראל. ואחיו אסף העומד על ימינו, אסף בן ברכיהו, בין שמעה. בין מיכאל, בין בעשיה. בן מלכייה, בן אתני, בן זרח, בן עדיה. בן איתן, בן זימה, בן שמעי. בן יחת, בן גרשום, בן לוי. ובני מררי, אחיהם על השמאל. איתן, בן קישי, בן עבדי, בן מלוך, בן חשביה, בן אמציה, בן חלקיה. בן אמצי, בן בני, בן שעמר.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 ולבנה גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן, ערים שלוש עשרה. לבנה מררי למשפחותם, ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולון בת גורל, ערים שתם עשרה. ויתנו בני ישראל ללוויים את הערים ואת מגרשיהם.